Suntem asta a fost greu pentru mine că a venit, a, a venit frigul. A, nu știu ce, ce s-a întâmplat, a venit puțin prea repede, mi s-a părut mie. Am înțeles că în seara asta va veni înghețul. A, așa am înțeles, nu știu, nu știu ce. Da, pentru cei care au flori afară nu-i bune, vă spun eu. A, a, cei care aveți flori, băgați-le că dacă vine înghețul îi, îi aș pe rău. Dacă aveți mer, lăsați în grădină, că e, e, e chiar ok. Înțeles că în seara asta, după tineret, uh, uh, unii veți merge într-un loc anume. Înțeles că este seara marilor reduceri, așa e adevărat este asta. Voi vă bucurați că cumpărați produse mai ieftine. Oricum aveți grijă cum cumpărați, uh, verificați produsele să nu fie rupte, uh, le testați. Când ceva e prea ieftin, e prea ieftin de uh, țineți cont de acel lucru. Am fost, uh, am fost îndebrețin să-mi caut costum și, uh, și cămașă și era acolo, era acolo, spuneau la un patron care are două magazine de costume zice, mă, acela, aceeași, aceeași cămașă, Pierre Cardin, mi-a zis magazinul, și era un preț mai ieftin ca la tine. De ce e de -aia așa de scump? De ce e E scrie la fel de tot, dar fii atent. Aia e dusă din China, Pier Cardin din China, asta e Pier Cardin din Italia. Diferență mare, ci despărți ce vezi. Calitatea. Așa că aveți grijă când cumpărați, să nu cumpărați prostii. Bai să mergeți acasă să vă trageți de păr, că e bun părul. Bun. Vreau să încep cu ceva, ceva interesant ce am citit. Eu când am știut primat mi-a plăcut mult uh, zic că un preot explicat la ora de religie Dumnezeu l-a creat pe Adam și cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva la o lecție. Părinte îl întrerupe un elev tata spune că ne trage din maimuțe deci ascultă zice preotul plictisit cazul familiei tale chiar nu mă interesează eu vorbesc în general <laughs> mi-a plăcut mult Bun, haideți să deschidem astăzi la, la cartea el. Cartea IOL Ștefan, n-am crezut că ai făcut atâta prostei Dar e, e bine să știm că Dumnezeu schimbă și pe cei buni și pe cei răi Asta e foarte interesant Și ce, e fain că uh, unii dintre voi ascultați mărturia lui Ștefan și vă gândesc Maica, n-am făcut rele Nici cu toți verișorii adunați la oaltă Dar uh, fiecare avem o mărturie și fiecare mărturie e diferită dacă ești bun, nu trebuie să mergi acum în lume să fii rău ca să ai o mărturie. Mărturia că ai fost bun e mărturia ta. Amin? Ioel, capitolul 3, Ioel, capitolul 3 versetul 9. Cartea Ioel e cunoscută pentru un pasaj. Poate l-ați auzit de mai multe ori în biserici. Și pasajul ei din capitolul precedent, din capitolul 2. Unde spune, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor projibă, bătrânii voștri vor visa visul și tinerii voștri vor avea vedenie. Ce nu mai ai auzit pasajul ăsta, mâna Ați mai auzit pasajul? Cam jumate. Restul nu ați mai auzit. Bun, trebuie să veniți la tinere mai des. Ioel, capitolul 3, e următorul capitol din aceeași carte, care spune, voi tuna uh, peste duhul meu. E în capitolul 3, versetul 9, citim astăzi, unde scrie, vestiți aceste lucruri printre neamuri. Pregătiți războiul. Treziți pe vitej să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Versetul 10. Fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbi și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică sunt tare. Întoarceți de la romani. În noul testament, data aceasta, cartea asta a fost scrisă către cei din Roma, Romani. Dacă puneți la romani Un e din A Români, deci e pentru noi Întoarceți la români, capitolul 13 Români, capitolul 13, versetul 11 Oricum noi ne tragem din Noi ne tragem din Și avem și romani și daci i ia zis la Mona Mona, tu ești dacă trebuie să fie E dacă urechea e prinsă așa La mine, uitați-vă ce frumoasă e urechea rotundă Eu sunt roman din Roma Asta Florin m-a învățat, nu știu ce Florin, o să la, la școală, că. Și în ce am zis, eu așa am zis la, -am zis, la Mona, -am zis Mona, când noi, neamul nostru de romani, noi construiam cetăți, ăsta voi prin de prin vă dădeați ca tarzan și asta e, nu ce se face? Uite, Uite-te uite la vecinul tot să vezi din ce neam face parte, dacă e roman sau dacă e dac asta e. dacilor ne pare rău. Asta e, toți cu neamul nostru. Sunt curios dacă e adevărată chestia asta cu urechea. Am a, -a, deja am doi martori, Florin și cu Amad. Când doi, sunt doi martori, deja e adevărată orice, orice chestie. Români capitolul 13, versetul 11. Ați găsit? Românii, capitolul 13, versetul 11. Spune așa. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrăjurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut în seara asta vreau să vă continui să vorbesc despre subiectul care l-am început vinerea trecută Și anume vreau să continui să vorbesc despre destinul schimbat, partea a doua destinul schimbat, partea a doua și uh, vom începe să ne rugăm și paia vom porni Haideți să mulțumim pentru seara asta, Doamne, și îți mulțumesc că ne-ai vorbit, Doamne, prin cuvinte de cunoștință în timpul închinării. Ne-ai vorbit, Doamne, și am simțit prezența Ta. Să mulțumesc pentru fiecare tânăr care îi prezentă aici. Doamne, vrem în seara să auzim cuvântul Tău, în minutele care au mai rămas. De rog, Doamne, ca Tu să lași Duhul Tău, ce Sfânt, să ne vorbească și, Doamne, vrem ca să auzim cuvântul Tău și să-L aplicăm în viața noastră. Mă rog, pentru cei care astăzi au venit aici, doamne, și chiar nu se interesați de cuvânt. Foi doamne, să fie curioși în, în, ce, în, în ce vrei să le spui în această seară. Și vorbește le fiecare, indiferent, doamne, că din, din greșeală poate veni, dar nu e o greșeală că tu ai avut în plan să vin aici pentru fiecare. Așa că să mulțumesc că ne vei vorbi, doamne, și în, în următoarele momente, în mă rog, ca limba mea să fie ca panul unui scritor înscusit în mâna ta și să mulțumim că cuvântul tău va duce în viața noastră. numele lui Isus, mă rog, și toți tinerii spun ami. Amen, în 1993 am reușit să mă duc la o tabără creștină, era prima mea tabără creștină. Câți vă a să aminte la prima voastră tabără creștină? V-a aminte cum a fost? Incredibil! În, în, în clasele 1-4, nu cred că nu a dus profesoara nicăieri. cred că la grădina zoologică, dacă am mers odată, în clasa 5-a, știu că am mers la stâna de vale, am mers pe o noapte uh, și a fost ceva extraordinar la stâna de vale. Și cam atât au fost excursiile, tabere nu prea nu se făceau, cel puțin eu nu știam dacă erau, eu eram în sat când se făceau, sau dar nu am mers, așa că prima mea tabără creștină a fost în Statele Unite, eram, eram clasa 9-a și uh, terminase clasa 8-a și intram pe a 9 -a și eram așa neentuziasmat ce o să fie acolo uh, creștin, cu numai creștini cum o să fie cu numai creștini uh, clasa 8 -a am făcut -o la o școală creștină așa că știam mediul creștin știam că poți să fii într-o școală creștină și să nu fii creștin că aveam colegi care uh, cum știam că nu sunt creștini după roade uh, Mă deci după roade îi veți cunoaște. Deja vă spune colegul tău că e creștin, că după roade îl veți dacă e sau nu creștin. Deci nu trebuie, nu trebuie să judecăm pe nimeni, numai să analizez roadele. Muș din ea nu s-a instricat. Așa că abia am să mă duc la, în tabăra asta, era lângă ocean, dar nu mi-aduc aminte să intrăm în ocean, oceanul fiind rece, nu se băga nimeni, trebuie să ei avea costum de la... Știți voi, cum de la stretch Se vede toate formele ei. Și nu mergeau Nu merea nimeni în, Era un lac lângă și acolo am mers Dar mi-aduc aminte Și mi-aduc aminte întâlnirile puternice Mi-aduc aminte timpul de laudă și închinare A fost ceva pentru mine extraordinar Mi-aduc aminte de mesajele Care au fost acolo Extraordinare au fost Dar mi-aduc aminte și cum au fost în cabană Nu pot să uit cum a fost în cabană Pentru că m-au marcat așa Atmosfera din cabină. Prima mea tabără creștină Nu aveam în acea În acea Tabără norveni prietenii mei Am mers și eu cam singur acolo Am ei nu știu ce norvenit Prietenii care erau în clasă cu mine Și o trebuie să-mi facă Alți prieteni Câți ați fost într-o tabără creștină și n -a pe nimeni acolo? Câțiva, câțiva, vă știți să vă, vă relaționa E interesant să mergi, nu știi pe nimeni și trebuie să faci Să începi de la over Hello, my name is Ted And what is your name? I eat pizza, what do you eat? Deci cam asta, trebuie să încep de la început Și uh, m-au pus într-o într cabană uh, cu vreo 16 paturi Toate supraetajate. Și era o cabană din lemn. Trebuie să vă imaginați că eu, în clasa 8, Dumnezeu deja am a schimbat viața, Dumnezeu deja a lucrat, la, a distrus ce e rău în mine. În clasa 8, la sfârșitul clasei 8, am câștigat trofeul Pastor's Award, premiul pastorului. Se dădea la elevul care și academic, și care avea caracter, și era un model pentru ceilalți eu am reușit să-l câștig așa impresionați erau ăștia cu mine și pe mine m-au pus într-o cabană m-aș să mă pună cu oamenii oamenii buni, oameni creștini adevărați, oameni care sunt exemple nu, m-au pus ulterior cu cei mai răi din tabără, în, în cabană, cei mai răi din tabără. Până atunci am văzut și eu că și eu am fost și eu am fost într-o școală necreștină prin toți normal, clasa 1 până în 1, 7 în școală necreștină am știut cum sunt necreștinii dar îi ceva să vii într-o tabără creștină și să vezi creștini mai răi ca necreștinii deci îi ceva, te sperii așa a fost în cazul meu dar nu știai că să așa până nu se stingea becul și mergeam să dormim nu știai că este asta, deci chiar știa, nu știai că-s așa îi vedea la program și ei se teau aici cu toate că nu ridicam mâna nu se închinau că e care eu că e că nu se închină sau e ceva, ori tradiția îi ține ori nu e ceva în regulă cu ei și așa, așa stăteau la închinare ei. am seama așa cu colegii mei de camere e clar așa o la închinare toți ne închinam, toți Dumnezeu vorbea ei. și se stingea becul în cameră eu eram într-un pas supraetajat Lângă mine, era eu aici, în partea mea dreaptă, era un tip, cum să zic așa, destul de musculos, ca și Dani. Deci era cat. Și eu am mușchi, numai de de desubt. Deci, Dar la Dani au ieșit afară și era un tip acolo, era înalt. Eu eram clar, era mai mic de statură, el era și mai mare la an, probabil că prin casa 12 era el. Și astea toți erau de ăștia Mai micuți de înălțimi și râmi uh, Ce să facă Și uh, Eram în pat uh, Fiecare în uh, sacul de dormit Și dintr-o dată Auzi așa în cameră Tuf puf Și vecinul veci, Vecinul de lângă mine au, ce, Cine a dat cu piatra Și se ridică el Toți, parcă toți dormeau stânge înapoi becul, se pune înapoi în cam ăștia erau câțiva o gașcă pe cealaltă parte că erau pe două părți aranjate paturile, îi dea cu pietre în asta în timp ce ăsta dormea pietre, și direct direct îi dea în cap ăsta și au pus, uh, și pus uh, sacul de dormit ăștia continua să dea cu pietre în el o noapte, prima noapte asta a fost prima noapte, toată noaptea lor necăjit, o dea cu pietre în el în timpul, în timpul nopții și ăsta a fost un băiat care, cum să zic, avea răbdare un pic. Deci vedea măcare dată, și unități parcă dormeau. Care odată, nu se putea. A doua seară, ăștia s au stins becurile. Toți dormim. M-a pus și eu, gata, dormim. Și în timpul somnului, ăștia n-au avut, avut somn. <laughs> Erau vreo cinci în cașca asta care au spun cu noi. Și nu era lider. Asta a fost marea problemă. Nu avea niciun lider. Toți eram de capul nostru acolo. un lider în cameră. Și uh, în timp ce dormeau Vecinul meu Au venit ăștia Tiptil, tiptil și l-a dus un cofrag de ouă Vreo 20 ceva de ouă de Și în timp ce dormea, Tători pus în sacurile de dormit Ouă de, de la picioare Până Până tătătătătă -tă -tă era în ouă Dar nu i-au pus pe față Să nu se trezează Deșteți, știi, și ei dimineața se trezește ăsta imaginați-vă când se dă jos ole s-au uscat că asta e problema cu ouăle. se uscă tata. era plin lipit sacul de dormit de el și așa s-o enerva n a văzut pe nimeni așa în eror. care a fost că îl omor era gata să l omor, era acolo în timp ce dormeam, seară de seară lor necăjit cu lucru după lucru pe ăsta. El a vrut să vină într-o tabără, să audă vocea lui Dumnezeu, să apropie de Dumnezeu. Și-au fost șase miciduțe de ăștia, care în continuu găseau ce să pună la el, găseau ce să-l necăjească. Pentru că în timp ce dormi, ești vulnerabil. Indiferent cât de tare ai fi tu Indiferent cât de multe abilități și puteri ai avea tu Când dormi Ești vulnerabil Ești vulnerabil Mi-aduc aminte de o persoană care Din Biblie care a fost uh, Supermanul Bibliei Dacă ar fi cineva să fie descris ca cine a fost Cine ar fi Superman? Cine a zice voi? Samson, Samson a fost Superman Deci el a fost ediția ebraică A Superman Ediția americană vedeți la desene animate și în filme Dar ediția ebraică era Samson Superman, Samson Cam aproape, începeam de ochi Și așa de puternic era acest om Și atâta de uh, Mai ales când venea două sfânt peste el Făcea niște minuni de, Oamenii se mirau De unde vine puterea Era Superman, exact ca Superman de unde vine puterea? Dar a fost un moment când a dormit în brațele greșite. Și e ceva să adormi în brațele greșite, e mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare problemă. Și a dormit în brațul, în brațele greșite a lui Dalina. Și în timp ce dormi, ești ești vulnerabil. Și în timp ce dormea în timp ce dormeam în brațe de greșite, filistenii au venit, i-au te -a părul. Părul nu era, nu ai de-a putere lui. Părul simboliza autoritatea. Iar a tăiat părul. Și când s-a trezit, nu mai chiar te-a n-am mai avut putere, Samson, deloc. Când s-a trezit, a scos ochii. Amândoi ochii. Nu numai Le-a legat și învârtea la o rășniță. Pentru că atunci când dormi, ești vulnerabil. Așa de mulți tineri au atat potențial, atât de, de vitezi, atâta de vitej, dacă stai de vorbă cu ei, mulți, atâtea versete biblice știu, dacă îi întreb de câte ori o Biblia, Probabil de câteva ori citi Biblia în viață lor. Deci tu poate cât dintre tu ai venit la credință de câtva timp, tu nici psalmii încă nu din Și când auzi, cât te știu. Și așa de vitej, în cuvânt și orice întrebare îți pun. Dar cel mai mare viteaz. Când doarme, e vulnerabil ca oricare. Un copil de 5 ani poate să vină. Un copil de 5 ani poate să vină și să te bată. Saul și el era foarte, foarte puternic. Dacă veți citi despre Saul, veți vedea următorul lucru. Saul era mai înalt ca toți izraeliții, dacă ar fi să facem astăzi o medie, sunt câțiva care suntem înalți. Dar Saul îl vedeai dacă fi toți ridicați în picioare te uitai, vedea. ăsta era Saul. Saul a fost omul care, dacă te uitai la el, ar, arăta, arată ca un împărat, înalt, puternic. De exemplu, când ne uităm la unii din astăzi, ne uităm la unii oameni din politică, nu știu dacă arată ca un politician, mi că ne arată, -ar nu? -ar Sau arăta? Sau Era puternic, înalt. Și David, David era mai, nu era cunoscut pentru înălțimea lui, David era cunoscut pentru puterea lui. Și David, când fugea de Saul, Saul cota Salomare, țineți minte, David intră în tabăra lui Saul. Știți când intră în tabăra lui Saul? Când dormea. Și ce face David? David putea să-l omoare pe Saul. Dar el a spus următorul lucru, nu mă voi atinge de unsul lui Dumnezeu. Chiar dacă putea, Saul era vulnerabil. Și vă dați seama că în momentele acelea, David își deci, putea încheia toată fuga lui. El a fugit ani de zile de Saul. Se ascundea prin peșteri. Saul căuta să o omoare cu oamenii lui Și el era lângă Saul Putea să înfige Să înfigă sabia în el Ce gata, nu? În schimb a luat sabia și a tăiat un pic Din haina lui Se rate după Saul uite-te uite la haina ta îți lipsește un colț Să uită Saul Când dormi, Saul, ești vulnerabil A fost lângă tine când dormeai Că se trevoi când dormiți Să vă închideți ușa în cameră și o blocați Să mă câți 1, 2, 3 restul le că aveți încredere că nu intră nimeni peste voi Dar ții minte că Era o persoană, era un tânăr care tot timpul Își închidea ușa Și chiar în familie Pentru că știi ce? știa că când doarme e vulnerabil Și frații lui pot oricând juca O fesă să vină să l sperie Și ca să, să Nu se întâmple chestia asta Tot timpul își închidea ușa la cameră Să nu-l sperie nimeni Să nu-i facă nimeni niciun rău Pentru că atunci când dormi Ești vulnerabil ce se întâmplă când dormi? Când dormi, mintea ta, sistemul tău nervos, în primul rând, este inactiv. Se pune pauză. Ai dormi. Nu numai atât. Când dormi, mușchii tăi sunt relaxați. Mai sunt unii care tot dau din picioare. că nu. Dar majoritatea mușchilor tăi îți uh, uh, relaxați mai sunt că atunci când visezi te uiți la unul care doarme și visează și visează ceva frumos îți în timp ce doarme își <răzări> folosește mușchii faciali. și o altă stare când dormi este intră într-o stare de inconștiență, nu știu ce se întâmplă în jur cum am fost eu când dormeam în stantele am venit cu tremurul, eram inconștient o fost cu trei în Portland în 92 sau 93 și Ted dormea n-avea probleme, toți afară din casă, Ted era în casă, durmea, Era inconștient. Pentru că asta e o stare când dormi. Când dormi. Vindea trecută am vorbit de ce s-a întâmplat când o femeie a dormit. Când o femeie a dormit, i s-a furat bebelușul de, la, de lângă ea și s-a înlocuit cu un alt debelor și vă aduceți aminte destinul schimbat. Am vorbit despre asta, am început să vorbim. Și am spus că atunci când tu dormi, multe se pot întâmpla. Și diavolul îți sfură destinul original al lui Dumnezeu care l-a avut pentru viața ta și spune un alt destin Ce îl schimbă. Pentru că dormi. Și mă de dar eu nu dorm, estrează trează, pipă estreaz, nu dorm. Mai, nu sunt, de exemplu, sunt momente în viață când se întâmplă ceva și ai vrea să te piți. și nu, eu dorm așa ai vrei să te trezești să crezi că e un coșmar, nu, e realitate de exemplu când am avut accidentul cu mașina mi-ar fi plăcut în momentul în care mă învârteam să mă trezesc eu, eu, eu, e, e, e, e un vis da, nici vorb, nu era vis poți să te piții e, e, e realitate există un somn în care noi ca și creștini N-avem voie Să intrăm în el Doctorii spun Că majoritatea oamenilor au nevoie de 8 ore de somn Câți dintre voi reușiți să dormiți 8 ore? Super Câți reușiți să dormiți 9 ore? Incredibil Câți reușiți 10 ore de somn? Pe medie vă refer 10 ore, nu așa Câți reușiți 11 ore de somn? Deja prea mult, deja prea mult Trebuie să veniți să ne rugăm pentru voi J-a dormit prea mult Este un cuvânt în Biblie care zice Deșteaptă-te, zice Leneșule Și trezește în somn Glumesc, nu e vorba de aia da? Cam 8 ore, cine reușește doar 6 ore? Pentru ăștia trebuie să ne rugăm Uitați-vă, este prea puțin 6 ore, prea puțin Nu mai țineți minte, eram la Limba și Literatura Română în, Mi se pare, în clasa A 6 sau așa, am învățat despre nu știu ce savant român care doar, să știu, 4-3 ore cine a fost ăsta? cum? Mircea Eliade și după aia uh, uh, câți ani au avut când a murit Mircea Eliade? Nu, oricum, după aceea mi-am dat seama că am, a fost cam tânăr când o murit doamna profesoară. Deci ea ne spunea cât de, cât, de mult, cât de mult, cât de mare Mircea le -a, cât de bun de o să o învăța să doarmă foarte puțin, că studiază foarte mult, după ne-a spus anul morții. Cam puțin a trăit, doamna profesoară, nu-i bun așa, somn așa de, așa de puțin. Dar există un somn care, ca și creștini, nu avem voie să intrăm în el. E somnul spiritual. N-ai voie să intri în el? N-ai voie să dormi? -ai, nu ai cum să spui săptămâna asta voi intra într-un somn spiritual de șapte zile. Nu-ți poți permite, pentru că atunci când dormi, ești, ești vulnerabil. Ține minte asta. În ziua în care tu dormi, e ziua în care ești vulnerabil oriunde. Când tu dormi, nu ești conștient și satan, oriunde. El e pregătit, el s-a toată viața. are reflexe bune. Încerc cu altcineva. Dar oriunde te poate ataca. Că dormi. Dacă ai fi treaz, dacă ai fi treaz, ai ști să te aperi. O să vă spun ceva ce ar fi fain să vă notați. Niciun tânăr care îi treaz spiritual nu poate merge pe o cale greșită. Știi de ce nu poți să mergi pe o cale greșită? Că Dumnezeu este Cel care te ghidează. Ce Biblia spune că El sunt îndreaptă pașii tăi. Și a fost o lecție în viața mea care am știut. Dacă vreau să mă duc pe o calea cea bună, pe care, pe care Dumnezeu vrea, tot ce trebuie să fac eu este să rămân treaz și să vegez. Atâta, că Dumnezeu mă va îndruma. Avem așa de mulți tineri care, Doamne unde să mă duc, Doamne ce să fac, Doamne cum să mă duc și ce vrei de la mine și dorm. Nu, dacă ai sta lângă Dumnezeu, ai rămâne treaz, ai veghea, El ți-ar îndruma în pașii. Atât așteaptă ca tu să fii treaz. Ca să fii treaz. Așa că dacă vrei să afli, dacă drumul pe care tu ești acum e drumul cel bun, e ușor să afli. pui întrebarea, în ultima lună, câte zile m-am rugat? Câte, câte zile au fost, zile în care am rugat? Și spun câte de trează ai fost. spune câte cât de trează ai fost. Pentru că atunci când nu veghezi, dormi. Și veți vedea în Biblie, citește Robi să vezi în Noul Testament, de câte ori Apostolul Pavel vorbește despre cei care dorm. Și nu se referă la cei care vin la biserică și dorm. Că sunt și de care vin și dorm. Odată la o seară de tineret am prins, așa, cineva era? Știu, cam la doilea rând cam era. și dormea la predică, mă uita, incredibil, mă, nu știam ce să fac să-l trezesc, să-l speriu cumva, știi? Nu vreau nici să-l fac de râs, ăștia nici cum să-l fac să-l trezesc. În pasajul din Ioel În pasajul din Ioel Uitați-vă ce spune versetul noi. E foarte interesant Zice așa Ioel capitolul 9 În pasajul Ioel 3 Da Vă zici Ioel 9 Versetul 9 Vestiți aceste lucruri printre neamuri Pregătiți războiul Treziți pe vitej să se apropie, să se suie toți oamenii de război. Fiți atenți! Treziți pe viteji. Problema Să vă spun care e problema cu generația noastră. Și care e problema cu generația noastră? Nu că n-avem vitej E că viteji dorm. Asta e problema cu generația noastră. Dumnezeu în fiecare generație a lăsat vitej Și spuneți-mi voi mie, noi ne tragem din cel mai mare viteaz. Dumnezeu este cel mai mare viteaz. Războinic al războinicilor. El este cel mai mare războinic. Și, -și copilul lui. Deci te vitează. Știi ce e fain în Împărăția lui Dumnezeu? Dacă până acum în Împărăția Întunericului erai un nimeni în drum, erai, erai slab, erai, erai un papă-lapte, când intri în Împărăția lui Dumnezeu, devii viteaz. Dumnezeu are copilul lui Dumnezeu nu sunt papă-lapte, niciunul. Dacă cum să curgă prin tine... I curge prin tine sânge de în și o să vină un papă lapte. Și Dumnezeu, în momentul în care vine împărăția lui Dumnezeu, ai fost un papa lapte înainte, ești un vitează acum. Dacă tot papă lapte rămâi, nu știu cine, numai nașterea din nou nu a fost o în viață, da. Ești o papă lapte. Hai la Isus Hristos, te face el vitează. Dar niciun copil al lui Dumnezeu nu este un papă lapte. Bine, spune să spuneți, în Mai mult decât biruitorii, adică. Dar problema cu generația noastră, mă refer la generația de creștini, tineri creștini, este că nu că n-avem viteji. O, is N și N de vitej, dar vitejii dorm. Și cu vitejii care dorm, nu avem niciun folos. Împărăția lui Dumnezeu n-are niciun folos. Somn ușor. Somn ușor. Că pe noi nu ne ajuți. Silvi, și ce dacă ești vitează? Crina, și ce dacă ești vitează? Dacă dormi, noi nu, nu avem niciun beneficiu. Noi suntem în luptă. Noi, am intrat în... noi ca tineret am intrat în luptă. Păi, amers mers pe stadion, mă, fraților, mă. A mers pe stadion și ne-a pentru fiecare scaun de pe stadion. A mers acolo și am avut laude și închinare pe o peluză de acolo. Am umplut o peluză în toamna asta. Am intrat într-un când am văzut satan cred că urlau demonii, ce căutați voi acolo? Am declarat război e timpul să mergem la război spunea Brigida, și eu i și am văzut cum mesajele au fost așa de natură, că Dumnezeu vrea să ne trezim armele pe care diavolul le folosește acum nu mai ies. așa și încearcă să fie așa pe lângă, nu știe cum să vă ia păi, dacă prietena ei îndrăgostită de diavolul satanistă cum vorbim noi despre Dumnezeu? Ea vorbește despre satan, îndrăgostită de diavolul. Să-mi spui -o mie că diavolul, încă e așa pe lângă, vine și e mascat, nu? El deja e destul de în fața ta. In your face, cum spun americane. In your face. Așa că nu ducem probleme de și Că viteji dorm. cum se pot trezi viteje? Dacă vitejii sunt soluția. Și ce mi se pare mie interesant? Mi se pare interesant că Dumnezeu nu va chema niciun alt viteaz mai mare aici în Oradea. Să ducă o echipă de vitej să lupte bătălia care noi trebuie. Nu va chema Și sute de americani ori perindat ori luați stadionul americanii? Au luat. Nici nu să le agă. Pentru că noi suntem cei care vom lua stadionul. Dar dacă tu dom, ca viteaz, nu n-a venit niciun folos. Și intri într-un somn și ești, incon ești inconștient. Ești aici și tu, cu noi, dar dormi. O, și tu vii la întâlniri nu lipsești, ești la tineri implicat, Nu-i vorba de aia. Dar dormi. Dar dormi. Și hai să vă spun ce se întâmplă. Cum știi că dormi? Dad, adică cum știu că dormi? Uh, toată noaptea stau în pat, nici pe departe. Că stai e un alt fel de som. Fiți atenți că e interesant. Și cu asta imediat încheiem. Imediat încheiem. Potențiu ce spune? Fiarele, versetul 10 aici Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe Adică ce vrea să spună? Ce făceau vitejii? Vitejii se ocupau de agricultură. Nu ce făceau vitejii? Vitejii se ocupau de pământ cu animalele. Două arme ale țăranului enumerate aici. Știți care -i? Plugul și cosorul. Unii dintre voi care ați la bloc, pe strada numfărului, pe strada bumbacului, pe strada morii. Plug! Nu <laughs> știți ce ați venit? ce plugul? Ei plug, plug in de la computer. Cei plug in, nu știți nu despre ce e vorba de plug. Plugul este o unealtă frunzită de țărani pentru a ara, pentru a sfredeli pământul. Pământul care i bătucit, se bagă plugul în el. să sfredelească. Unde erau vitezele? Pe câmp cu agricultura. Cosorul. Cine știe ce e un cosor, sus? Toți. <laughs> Hai să vă spun ce e un cosor, să nu faceți de râți. Un cosor este un instrument folosit în pomicultură și viticultură. Este ca, o, e ca un cuțit cu vârful încovoiat. Nu-i coasă, e cosoră. Folosite în pomicultură și vicultura. asta nu e folosită în pomicultură nici în viticultură. Fiți atenți! hai să vă spun ce idee, ideea. care e. Deci, vitecii noștri se ocupau cu cele de sub pământ, să desfredelească pământul, în pământ cu plugul la rau și se ocupau de lucrurile care creșteau deasupra pământului, pomii și via, vița de vie, viticultura și pomicultura, cu cosorul, cele două, sub pământ, deasupra pământului. Vă spun o întrebare. Ce făceau ei? Era greșit? Nu era greșit. Chiar nu era greșit. Păi dacă n-ar fi agricultori în țara asta, am exportat toate produsele și ar fi foarte scumpe. Că numai le cumpărăm de la, nu știu în ce țară, din Africa, le aduce aici și taxa pe transport și tot, am mâncat mânca mărul cu 10 lei un ce mărie atât atâta că a adus din China sau din India, nu de a adus așa că agricultura în sine e foarte bună e un lucru bun pomii sunt un lucru bun tot, tot ce făceau vitejii noștri e un lucru bune. dar ascultați-mă lucru, nu îi ceea ce au fost chemați să facă noi au tineri care vin la Hristos îmi mă duc să lucrez în Spania, mă duc să mă angajez la lucrul ăla, mă gândesc tot timpul, știți ce mă gândesc? Oare Dumnezeu i-a chemat pentru acel lucru? Că nu sunt lucrurile. Vila la mine și spui, ten, o să încep o afacere? Mă duc și mă muci, facem în Italia, creștem viță de vie, ne apucăm, vindem, mus, vindem tot, facem, facem business, TED, trimitem și bani la biserică să mai faceți o sală aici, să mai amenajați, să faceți, mai puneți în care conționată sală, TED, să nu făd probleme, scriu eu, o să scriu e Super! Planuri bune, lucruri bune! Dar aici ai fost chemat să faci? Și știți care chestie? chestia, vă spun care e chestia. aici că unii dintre voi aveți aceste talente. Și viteazul, viteazul nu numai că e vitează la luptă, dar viteazul e bun și la agricultură. Știi de ce? Că e puternic. Și abilitățile lui, abilitățile viteazului, sunt foarte bune în agricultură. Știi de ce? Că plugola, dacă n-ați și niciodată mâna pe plug, el a trebuit la noi pentru de la blegu care te ești rup în vida, trebuie să-l ții. Să-l ții în pământ. Îl trage, îl trage, el trage calul sau bou sau cine îl trage, dar nu, dacă nu ești vitea și-l ții, ești distrus. E ca un hilt care da da tă tă ți rupe. Numai mișcarea asta nu m-am mai văzut la, nu știu dacă ați văzut ultimul videoclip al lui Michael Jackson, m am uitat și incredibil ce mișcare, nu știu dacă ați ce-o Michael, ce fete aia ăștia că ați văzut mișcarea ce cu Michael, o nebunit la sfârșitul vieții oricum o nebunie de mod, asta e altce problemă. așa că ce vreau să vă zic dragi tineri, următorul lucru e, e că abilitățile care Dumnezeu ți le-a dat le poți folosi foarte fain într-un alt domeniu care e bun, dar nu de-ai fost chemat când ei mână un cosor Păcat când am aici ceva se iei mână -i asta? Ia ăsta mână Ăsta e cosorul Când iei mână un cosor și ești un papă lapte Și nu, nu, nu ai putere în mâini Ești slab, ești rahitic Și vrei să tai o creangă cu cosorul Dintr-un dintr pom Dai și îți pică, îți pică Îți prinde cosor acolo și mâna ta Gata, nu poate să ducă să taie tot cosorul A Când vine un viteaz Și prinde cosorul la mână să o imediat în câteva minute ți o tăiat tot, ce, tot pomul, dacă vrei. De ce? Că-i vitează. Același abilități care le-ar putea folosi în luptă, le poate folosi foarte bine în agricultură. Și nu numai atât, să aibă și succes. Să aibă și succes. Eu aminte când am fost în Statele Unite, Colegii mei de la facultate îmi spuneau, Ted, tu ești un foarte bun salesman, un vânzător foarte bun. Aș putea vinde, ascultați-mă, pentru că abilitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat de a convinge oameni în cuvântul lui Dumnezeu le pot folosi la fel. Ne-a convinge oameni să cumpere anumite lucruri. Eu astăzi vă vând Scriptura, vă vând Evanghelia, de la același abilități le-aș putea folosi să promovez o companie și să vând un produs le-ați cumpărat. V-aș convinge să-l cumpărați. De ce? Că am primit abilitățile respective. Aceleași abilități folosite în alt scop. Unde sunt vitejii noștri? Au succes în agricultură vitejii noștri. Își fac bani. Ară cum nu are nimeni. De ce ei sunt angajați, vitecii noștri se angajați de toți săranii de pe câmp, ei se angajați să haide și făm terenul. De ce? Pentru că știe că e făcut mai repede dacă celălalt lapte. îl ține o zi. Asta vine într-o oră, l-ai terminat și el face și mai ieftin, pentru că face mai multe într-o zi, când lapte ala face o zi și tătă să chinie. Și o zi doarme, că să-și revină. Așa că Dumnezeu ți-a dat abilități, dragul meu, care pot fi folosite și pentru ce Dumnezeu te-a chemat și în alt domeniu. Și să ai succes în ambele. Mă să fii chemat doar într-un domeniu. Să fii chemat doar într-un domeniu. unde vitejii noștri? Au succes în agricultură. Ești bun la ceea ce fac. Și ce spun vitejii noștri? Că mă întâlnesc cu ei. O, mă întâlnesc cu ei, vitejii ăștia. Spun Ted... De ce crezi că am succes în businessul meu? Pentru că Dumnezeu mă vrea aici. Nici pe departe. Pentru că Dumnezeu îți da niște abilități care le poți folosi în oricare alt domeniu care se potrivesc. În oricare alt domeniu care se potrivesc. Eu aș putea să las toată lucrarea să mă ocup să vând, să găsesc un produs care eu cred în el și să-l să fac reclamă. Și să-l vând. Și oamenii l-ar cumpăra. Aș putea. Pentru, și de ce? Pentru că știu că am abilitățile acestea. De a convinge omul că produsul e cel mai bun. Mai ales să fie și produsul bun. Nu vreau să-l mint, dar să fie un produs bun. De-aș convinge. Că sunt un vânzător. Am abilitatea de a, te, de a te face să cumperi. Dar l-aș folosi în alte scopuri. M-aș ocupa de lucruri care poate Dumnezeu nu vreau să mă ocup de ele. Așa că cum dormim noi? Cum doarme generația noastră? Știi cum? Te ocup de lucruri pe care poate să succes. A noi schemat să le faci. Ești chemat la luptă. Ești chemat la destinul tău. Și te ocupi de agricultură. Și ești bună a ceea ce faci. Dar acele talente, acele abilități, ar trebui să le folosești în altă parte. Eu nu m-am spus să gata să încheiați cu slujba voastră. Nu v-am spus gata, nu mai am văd la servici. Eu ce vă spun este să vă puneți întrebarea. Nu cumva am ajuns în locul în care am ajuns, pentru că n-am stat treaz. Și n a vegheat. Nu cumva. Nu cumva ușa care mi s-a deschis și unde sunt acum, școala unde sunt, locul meu de mâncă. Nu cumva. E agricultura. Și știți ce spune Dumnezeu acelor vitești care dorm? Pune din nou versetul. Fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii Și cosoarele în sulițe. Cu alte cuvinte, ceea ce ai făcut schimbă pentru destinul pentru care a fost creat. Pentru că altfel să ai destinul schimbat. Și ești bun la ceea ce faci. Ești bun. Ai succes. Te cred. Te cred că se merge bine. Și acelor viteji le-au mers bine, că erau viteși. Dar tu ești chemat să-ți împlinești destinul tău. Ești un viteaz. Lasă alții să se ocupe de agricultură. Ase pe alții. Dacă tu ești chemat la luptă, luptă Iați sulița în mână, iați sabia și luptă-te. Ce ți-o da Dumnezeu ție? În ce ești tu viteaz? Folosește-l. Făl pe Dumnezeu cunoscut, nu numele tău. Luptă-te împreună cu noi. Viteazule, de ce dormi. trăziți o când mi de ce dor viteazurile? Așa să în seara asta fiecare dintre noi să ne punem întrebarea asta. Nu cumva. Nu cumva. Și eu sunt înviteaz care dorm. Nu cumva. Nu cumva sunt și eu mă ocup de agricultură. Când Dumnezeu m-a chemat să mă ocup de luptă. Nu cumva mă ocup de lucrurile de care n-ar trebui să mă ocup. Zbun la ele, cam am abilități, dar nu m-a chemat Dumnezeu la ele. Închei okay, cu un pasaj, un singur verset din 1 Tesaloniceni 5 cu 6. Și cu asta închei. 1 Tesaloniceni 5 cu 6. De aceea, să nu dormim ca ceilalți și să vă și să fim treci. O în care nu dormi e să văghezi. să fii treaz. Haideți să ne rugăm. În seara asta, Tată, te rog să trezești viteji în seara asta. Doamne, nu în lipsa de viteze, în lipsa de viteze treci. așa de ușor diavolul ne schimbă destinul așa de ușor acceptăm anumite destine care diavolul le pune și suntem buni la ceea ce face că folosim abilitățile tale și talentele tale, dar n-am fost chemați la altceva și mă rog fiecare tânără, Doamne, care se ocupă de altceva și face lucruri care n-ar trebui să le facă se ocupă, Doamne, sunt, sunt sporturi care n-ar trebui să fie, se ocupă de lucruri care și zbun alea, dar nu ai chemat la așa ceva s-au înscris, înscris în echipe în care n-ar trebui să fie și pierd timpul, une, cheie pielea. Nu e chemat să fie în sportul ăla, dar e zbunic că ai dat abilități, dar pe, pentru altceva. Și diavolul le-a schimbat destinul. Pentru că au dormit, pentru că n-au vegheat. În seara asta te rog, doamne, că tu să trezești viteje. În seara asta. Trezește viteze, în seara asta. Să-și prefacă plugurile în săbii și cosoarele în sulițe. Să schimbe ceea ce fac și să facă ce a fost chemat să facă. Să se lupte, lupta cea bună în credinței. Să ia destinul original pe care l-ai cu ei și să meargă înainte. Oricine, orice ar zice nimeni să ne oprească în numele Lui Iisus Hristos să În numele Lui Iisus Hristos. În timp ce stai și meditezi la acest cuvânt pentru viața ta nici ce ochii te să-mi vreau să pun o întrebare. O să fiu scurt în seara asta? Că nu am mult timp. Ești aici în seara asta. Și încă viața ta e cum a fost viața lui Ștefan înainte să-L cunoască pe Dumnezeu. Ești în căile tale, umbli pe căile tale după dorințele tale și în seara asta spui că aș vrea să schimbe Dumnezeu viața mea. Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu. Aș vrea să-L urmez pe El și cuvântul lui de azi înainte. Dacă ești aici în seara asta și spui te: în seara asta vreau să mă întorc la Dumnezeu. Nimeni nu se uită în Vreau să faci bine un semn. Și spui-te, -te pentru mine. Dacă este cineva să asta, spui-te, pentru mine. Am nevoie de Dumnezeu. Vreau să mă întorc astăzi la El. Dacă este cineva, fă să-mi să cu mâna. să cu mână, dacă este cineva. A doua chemare este pentru cei care se seara asta ai fost aici, n-am mult timp și tu știi că într-un domeniu sau altul te-ai ocupat de altceva ce ce nu a fost intenția lui Dumnezeu original dar niciodată îți dai seama că ești acolo și îți dai seama că te ocupi ca vitejiul de agricultură și ești bun la ceea ce faci, că ai abilități și ești bun dar nu e ce Dumnezeu a intenționat pentru tine și seara asta Dumnezeu ți-a vorbit și știi că tu trebuie să te întorci la destinul original la planul original lui Dumnezeu cu viața ta și trebuie să lași la anumite lucruri anumite obiceiuri, anumite echipe poate trebuie să lași pentru ca să poți să prefaci plugul în săbi și cu soarele în solițe. Dacă ești aici și spui te, Dumnezeu mie mi-a vorbit, Răgăte pentru mine. Ridic o mână să vreau să văd unde ești, dacă ești aici cineva. Este cineva în seara asta? Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva. Tată din ce mă rog de ce care ridică asta să semână. Și pentru celelalți, Doamne, care le-a fost roșine și nu, că nu s au dat seama și încă dorm, nu s au dat seama că nu sunt unde ar trebui să fie, nu fac ceea ce ar trebui să facă. Să mulțumesc, Doamne, că în seara asta îi vei trezi din somnul lor și îi vei ajuta dacă azi înainte să să vegheze, să nu mai dormă, să nu mai fie vulnerabil. Mă rog în numele Lui Iisus să-i ajuți, Doamne, să stea alături de tine, aproape de tine și să ia decizii doar cu tine împreună, nu de capul lor, în orice domeniu a vieților. Mă rog, în numele Lui Iisus Hristos, lasă acest hară tău. Trezește viteșii în locul acesta. trezește te din somn. Trezește și tăi. Să se ridice, să fie ceea ce tu ai chemat, să fie. Să se lupte. Fiecare la cel ai chemat să facă. Să facă pentru gloria ta, nu pentru gloria lui. În numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos Haideți să ne ridicăm picioare și să acolo unde să, să ceri, Doamne, dacă dorm trezește-mă în această seară. Doamne, dacă dorm trezește-mă Tu. Ragă-te acolo unde ești, Doamne. Vreau să fiu treaz, să veghez. Dacă sunt în agricultură toate și mă ocup cu agricultura și Tu mai ai chemat să fiu un război vreau să fac ce mai chemat să fac.